Розділ десятий. Рілені гризоти. Жовтень сплив, один по однім тяглися гнітючі листопадові і грудневі дні. Антверпен був зданий. Туреччина оголосила війну. Відважна маленька Сербія згуртувалася і завдала смертельного удару своєму гнобитолові. А за тисячі миль від Європи у тихому гленні Святої Марії, що ховався в низині між пагорбів, Серця тріпотіла надією і страхом щодня, коли надходили свіжі газети. «Кілька місяців тому, – сказала пана Ольвер, – ми обговорювали новини Глени Святої Марії, тепер воєнну тактику і дипломатичні інтриги. Головною подією дня тепер було надходження пошти. Навіть Сьюзен визнала, що не може стати до хатньої праці, доки змістка між станцією та селом – долини, стукіт коліс поштової брички, а газети будуть ретельно прочитані вдома. Я, пані Блайдорогенька, можу братися за шпиці і в'язати, доки надійдуть газети. Принаймні, в'язати можна, і тоді, коли серце б'ється, як чайка при дорозі, у шлунку немов порожнеча, і в голові усе ж кереперть. А щойно прочитаю заголовки, баги добрі чи погані, то знову можу братися до діла – Шкода, що пошта надходить саме тоді, коли час варити обід. Я так собі думаю, уряд мав беретельніше перейнятися цим питанням. Ну та наступ на кале був відбитий. Я не маю жодного сумніву в тім, що так і станеться. Тож Кайзер не відсвяткує Різдва в Лондоні, бодай цьогоріч. А чи знаєте ви, пані Блайда рогенька, Сюзен понизила голос, маючи намір повідомити справді разючий факт я довідалася з надійного джерела. Інакше не переказувала би цього. Надто коли йдеться про пастора. Щопровелепний пан Арнольд щотижня відвідує торецьку лазню в Шарлотауні. Каже, буцім вона помічна від його ревматизму. І це тоді, коли ми воюємо з турками. Навіть один з методистських деяконів стверджує, що в пана Арнольда вельмахистка теологія. І я починаю думати, що нам таки є чого страшитися. Ну хай там як, а нині у мене багато роботи. Мушу спекти рісвяний пиріг для маленького Джема. Благословенний хлопчик потішиться, якщо раніше не втоне в болоті. Джем перебував у таборі на солзбарійській рівнині і, попри гливкий осінній бруд, писав веселі, радісні листи. Волтер навчався в Редмонді, і його листи доріли, були нітрохи радісні. Ріла боялася відкривати кожен наступний конверт, щоб не виявити там зізнання в тому, що Волтер записався до війська. Вона гнітилася його тяжким розпачем, хотіла пригорнути і отіжити брата, як під час їхньої першої розмови в долині Райдох, і ненавиділа кожного, хто змушував Волтера потерпати. «Він теж запишеться», – смутно прошепотіла вона якось по обіді, сидячи самотою в долині Райдох із Волтеровим листом. Він запишеться, а коли так, я цього не переживу. Якось Волтер написав, що йому надісла конверт із білим пером. Біле перо, як символ боягузтва, британській традиції, надсилало чоловікам, що ухилялися від військової служби. Я заслужив на царило. Я відчув, що мушу приколоти його до грудей і носити, оголошуючи всьому Редмундові, що я боягуз, і розуміє це. Хлопці, мої ровесники йдуть до війська, ідуть. Щодня двоє чи троє записуються в добровольці. Часом і я майже вирішую зробити те саме, а тоді бачу, як устромляю багнет в іншу людину, у чогось чоловіка, сина чи нареченого, можливо, у батька малих дітей бачу себе самотнього, змерзлого та скаліченого на мокрім холоднім полі, серед загиблих. І смертельно поранених, і не можу, ніколи не зможу зважитися на цей крок. Мені, братка, навіть думка про це, як я зможу поглянути у вічі дійсності, іноді я шкодую, що народився на світ. Життя завжди було для мене прекрасне, а тепер стало огидним. Ріло моя ріло. Якби не твої листи, милі, веселі, комедні, комічні листи, сповнені віри і надії, я геть знесилився би. І унені листи. Уна – молодшина, правда? У її скромнім, дівочим смутку Вчувається краса і непохитність. Вона не пише таких сміхотливих листів, як твої. Проте є у них щось. Не знаю, що сама, але читаючи їх, Я відчуваю, що міг би навіть піти на фронт. Вона жодним словом не натякає на те, Що я мушу піти. Вона інакша. Проте в листах її вчувається дух. «Індивідуальність. І все ж я не можу зважитися. Ріло, твій брат і унин приятель – боягус». «Краще б він не писав такого, – зітхнула Ріла, мені боляче від цих слів. Він не боягус. Ні, ні». Дівчина тужливо роззирнулася довкола, оглянула маленький лісовий видолинок і дальні сірі перелоги. Усе нагадувало їй про Волтера. Багаряне листя ще тріпотіло на шепшинових кощах, похилених до струмка. На гілки його, мов парлини, були нанизані краплі недавнього дощуку. Колись Волтер описав їх у вірші. Вітри зітхали і шерехтіли між обладенілих папоротей і линули за течією, сумовито стихаючи вдалині. Якось Волтер сказав, що любить тужливий спів листопадового вітру. Старенькі закохані дерева стояли в незмінних обіймах, а витончена біла дама простягала гілясті руки на тлі оксамитових сірих мар. Багато років тому Волтер дав імена цим деревам, а торік, споглядаючи безлисту даму, попід сріблястим місяцем молодиком на прогулянці з нею Рілою та паною Олівер у видаленку мовив «біла переза». Прекрасна юна язичниця, що не забула райської таємниці, як не соромитися власної неготи. «Волтере, напиши про це вірш», – озвалася пана Олівер. Волтер так і зробив, і наступного ж дня прочитав їм ремований витвір, короткий, проте з духом неземної фантазії в кожнім рядку. «Ох», – ріла звалася на рівні ноги, – «усе, час те. Недовзі прокинеться Джимс. Вона мусить наготувати його, випрасувати пелюшки, а ввечері – збори молодіжного осередку. Треба душити мішечок для вовни. У неї буде найгарніший з-поміж усіх дівчат, гарніший навіть, ніж Ірин Говард. Словом, час вертатися додому і ставати до праці. Тими днями вона зранку до ночі була заклопотана. Джимс, малий вередун, забирав увесь її час. Але він різ. Безумовно ріс. Інколи Ріла міцніла у своїй упевності, що з нього таки буде дуже вродливе дитя. Часом вона пишалася ним, часом прагнула відшмагати, але ніколи не цілувала його і не мала такого бажання. Німці захопили лоць, мовила пана Олівар, одного грудневого вечора, сидячи разом зі Сьюзен та пані Блайт у затишній інглесецькій вітальні. Усі три жінки шили чи в'язали – Ця війна збагачує мої знання з географії. А я і учителька, але три місяці тому гадки не мала, де розташоване таке місто, як Луць. Я нічого не знала і не прагнула знати про нього, навіть якби почула. Тепер я знаю про нього все – площу, розташування, стратегічне значення. Учора, коли я довідалася, що німці взяли його в ході другого наступу на Варшаву, у мене ледь серце не впало. Я прокинулася вночі і тяжко гнітилася цим – Тепер мені не дивно, що діти плачуть, коли прокидаються серед ночі. Усе тисне на мене весь час, і здається, буцем ніщо немає світлого боку. Коли я прокидаюся серед ночі і не можу заснути знову, буркнула Буркнасіюзника в'язала і одночасно читала газету. Я піддаю кайзера смертельним тортурам. Учора я зварила його в олії і вельми втішилася, згадуючи тих сердечних бельгійських дітей. Те ж якби Кайзер нагодився до Глена, а йому заболіла спина, би перша розтерла би його цілющою мазю, усміхнулася пана Олівер. Я? – обурилася Сьюзен. Та не вже, пана Олівер, я не розтерла би його, я здерла би з нього шкіру живцем. Та так би його і покинула, можете бути певні. Спина, кажете, хай би йому суглобо повикручувало за все, що він накоїв. Ми мусимо любити ворогів наших Сьюзен, серйозно проказав лікар Блайт. Так, пане лікарю, дорогенький, наших ворогів, але не ворогів короля Георга, нищівним тоном утяла Сьюзен. Вона була така задоволена із власної полемічної перемоги над лікаром Блайтом, аж дозволила собі посміхнутися, протираючи окуляри. Досі Сьюзен не носила окулярів, але тепер придбала їх, щоб читати новини із фронту, і пильно відстежувала кожну депешу. Скажіть но, ну, пане Олівер, як це читається? Млауа, Бзера. Про земисел. Остання назва – це загадка, якої, схоже, так ніхто і не розв'язав. Та й щодо перших двох я маю тільки здогади. Як на мене, ці поганські назви геть непристойні, гедливо підсумувала С'юзен. Наважуся припустити, С'юзен, що австрійці та росіяни сказали б те саме про наші Саскачеван та Маскедобіт, мовила пана Олівер. Ці серби чудово тримаються. Тут написано, що вони відвоювали Белград. «І погнали австріяків через Дунай, мов навіжених», – радісно мовила Сюзен, водячи шпицею по мапі Східної Європи. Кузина Софія стверджувала, буцім Сербія преречена. Та я сказала, що попри її зневіру, існує ще всемгутнє привидіння. Газети пишуть, що там відбулася жахлива різанина. Хоч вони і іноземці, пані Блайдорогенька, та шкода, що стільки людей полягло. Їх і без того мало на світі». Тим часом у своїй кімнаті Ріла виливала душу в щоденнику. Цього тижня в мене усе ж як то каже Сьюзен. Частково це сталося з моєї власної вини, а частково і з чужої, та мені однаково прикро. Бо завчора я поїхала до міста, щоб купити собі нового капелюха на зиму. Уперше ніхто не сказав, що мусить поїхати разом зі мною і допомогти мені вибрати. Тож я відчула, що мама справді більше не вважає мене дитям. І я знайшла дивовижного капелюха, він просто зачарував мене. Оксамитовий, насиченого смарагдового відтінку, немов безтворений саме для мене. Він пригарно пасує до моїх каштанових кіз та кольору шкіри, який пана Олівер назвала кремовим. Лиш раз у житті я мала головний убір такого відтінку зеленого – коли мені було 12 років, я ходила саме в такому касторовому капелюшку, і всі дівчата в школі заздрили мені. Словом, я вирішила, що мушу купити цей капелюх, і купила. Ціна була страхітливо висока. Я не назву її тут, бо не хочу, щоб мої діти і онуки знали, що я заплатила стільки за капелюх надто під час війни, коли всі намагаються, чи, по повинні намагатися, заощаджувати». Удома я знову приміряла капелюх і завагалася. Звісно, він дуже вишуканий, але чомусь здався мені надто кричущим і легковажним для церкви та наших скромних гленських посиденьок. Словом, надто вже показним. У крамниці все було інакше, ніж тут, у моїй маленькій біленькій кімнаті. І ще цей жахливий цінник. А в Бельгії люди вмирають від голоду – коли мама побачила капелюх і цінник, то нічого не сказала, тільки поглянула на мене. Мама вміє все висловити самими лише очима. Тато каже, що багато років тому закохався в її красномовний погляд. І я цьому вірю, хоча мені розповідали дивну історію про те, як вона в дитинстві розбила грифельну дошку йому об голову. Мама, вочевидь, була збитошницею. І ще донедавна перш ніж Джем записався в солдати – Очі її так і саяли молодечим лукавством. Однак я вернуся до своїх баранів, тобто до смарагдового оксамитового капелюха. «Ріло, ти думаєш?» – тихо, аж надто тихо, – мовила мама, що доречно витратила стільки грошей на капелюх. Тим паче нині, коли у світі так багато злиднів і горя. «Мамо, я купила його за свої кишенькові гроші», – заперечила я. «Річ втім». Ми даємо тобі гроші, виходячи із принципу розважливої ціни на кожну потрібну річ. Якщо ти переплачуєш за одне, мусиш обмежити себе в чомусь іншому, а так не годиться. Проте якщо ти вважаєш, що це був слушний учинок, я більше не маю чого сказати, лишаю це на твоєму сумлінні». Я не люблю, коли мама лишає щось на моєму сумліні. Та що тепер удієш? Повернути капелюх до крамниці не можна. Я надівала його на концерт у Шарлотауні, тож мушу лишити собі. Я так зажурилася, аж мене охопив гнів. Холодний, убивчий спокійний гнів. «Мамо», – зарозуміло сказала я, – «шкода, що вам не подобається мій капелюх». «Не сам капелюх», – відказала мама. «Хоч я вважаю, що юним дівчатам не варто носити таких речей» а ціна, яку ти заплатила за нього. Те, що мене урвали, не втишило бурі в моїй душі, тому я вела далі, ще холодніше і убивчу спокійніше, аніж досі. Так, мовби і не чула маминих слів. Але я мушу його залишити. Утім, я обіцяю, що не куплю собі нового капелюха впродовж наступних трьох років чи до закінчення війни, якщо вона триватиме довше. Навіть ви... «О, який сарказм, я вклала б це ви! Не скажете, бо сім'я забагато сплатила за нього, коли всю суму буде поділено на три роки!» «Цей капелюх набридне тобі раніше», – мовила мама, скептично усміхаючись. «Словами це, певно, означало, що я не дотримую обіцянки. Я розтратувалася». Набридний чи ні? А носитиму я його стільки, скільки сказала», – мовила я, і подалася нагору. У себе в кімнаті я довго плакала від жалю, що так ничемно розмовляла з мамою. Я вже ненавиджу цей капелюх, але носитиму його три роки чи до закінчення війни. Я пообіцяла і дотримую слова, хай як невимовно тяжко це буде. Це одна справа, яка пішла шкареперть. Інша – це те, що я посварилася з Ірин Говард, чи то вона зі мною. Чи краще буде сказати «ми посварилися одна з одною». Учора в Інгусайді відбулися збори молодіжного Червоного Христа». Дівчата мали зійтися о пів на третю, проте Ірен була тут о пів на другу, бо зустріла когось із верхнього Глена, і він довіз її бричкою. Ірин не приєзна зі мною після тієї суперечки щодо частунку на зборах. І ще я певна, у після того, як її не обрали на голову усередку. Але я постановила собі, що все має бути гладенько – тому не зважала на її кислий настрій. А вчора вона прийшла така весела і усміхнена, аж я подумала, що вона вже не сердиться, і скоро ми знову будемо щирими подругами. Та щойно ми сіли, Ірин узялася гладити мене проти шерсті. Я помітила, як вона зиркнула на мій мішачок Львовни. Усі дівчата розповідали, що Ірин дуже заздрісна, проте я їм не вірила». Тепер я думаю, що вони таки правду казали. Спершу Ірин кинулася на Джимса. Вона вдає, наче обожньої немовлят. Вихопила малого з колиски і розцілувала все його личко, Хоча вона добре знає, що я не люблю, коли його так цілують. Це не гігієнічно. Тоді, розтрусивши його, аж він запхенькав, Ірин поглянула на мене із бридкою усмішкою. Проте сказала її тоном. Парілло, дівчинко, не дивися на мене так, наче я трую тобі немовля. О, ні, звісно, Ірин, так само й не мовила я. Але ти знаєш, у моргана сказано, що немовлят слід цілувати лише в чоло, щоб не заразити мікробами, і я неухильно додержую цього правила щодо Джемса. Господи, невже в мене так багато мікробів? жалібно відказала Ірин. Я знала, що вона збиткується з мене, і скипіла всередині. Та зовні не видно було ні пари, ні булькання. Я несхетно постановила собі не сваритися з Ірин Говард. Потім вона почала чучикати Джимса. І це попри те, що Морган категорично забороняє чучикати немовлят. Я ніколи не дозволяю іншим робити цього. Але Ірин чучикала Джимса, і малому негіднику від це подобалося. Він усміхнувся. Уперше в житті. Йому вже чотири місяці, і досі він ніколи ще не всміхався. Навіть мама та Сюзен ні разу не видобули з нього усмішки, хай як намагалися. Аж ось він усміхається, бо його чучикає Ірин Говард, і це його вдячність. Мушу визнати, що усмішка цілком перемінила його. На щоках у нього з'явилися гарненькі ямочки, а великі карі очі цейнули сміхом – а проте я вважаю, що Ірен геть по-дурному зраділа, начеб ті ямочки були витвором її власних рук. Я не поділяю її захвату, і ося зосередилася на шиті. Тож невдовзі Ірин набридло чекати Джимса, і вона знову вклала його в колиску. Після такої забави він розсердився, заплакав і голосив майже до вечора. Хоча якби Ірен не чіпала його, то й він нікому не заважав би». Ірина поглянула на нього і запитала, чи часто він так кричить, наче ніколи не чула дитячого крику. Я терпляче пояснила, що згідно з Морганом діти і повинні кричати певну кількість хвилин на добу, щоб зміцнювати легені. Якщо Джимс не хоче кричати сам, я змушу його покричати щонайменше 20 хвилин, мовила я. «Невже?» – відказала Ірин, сміючись так, мов би не повірили мені. Морганів догляд за немовлятами лежав на горі у мене в кімнаті, інакше я враз переконала б її. Потім сказала, що Джемс голомозий. І вона, мовляв, ніколи не бачила, щоб у чотиримісячної дитини було так мало волосся. Звісно, Джимс не надто кучерявий, принаймні, поки що. Та Ірен сказала це так, наче то лише я в цьому винна. Я відповіла, що бачила десятки немовлят. Так само голомозих, як Джимс, а вона проказала «О, та певне!» І що зовсім не хотіла образити мене, коли я і не була ображена. Так тривало цілу годину. Ірин повсякчас пускала мені шпильки. Дівчата розповідали, що вона дуже мстива, коли хтось ненароком скридить її почуття. Але я не хотіла вірити. Я вважала Ірин утіленням досконалості, і мені гірко було споглядати, як вона принижується до такого – але я стрималася і продовжила шити льолю для бельгійського немовляти. І тоді Ірин переказала мені найгідкішу, найганебнішу брехню щодо Волтера. «Я не зможу, просто не зможу записати тут ці слова». А вже ж вона сказала, що сама розлютилася, почувши це. «Та навіть коли так, нащо було розповідати про це мені? Вона просто хотіла дошкулити». «І я вибухнула. Як ти посміла прийти сюди і повторити такі речі про мого брата?» – скрикнула я. «Я ніколи не прощу тобі цього. Ніколи. Твій брат не записався до війська і не має такого наміру». «Рілло, дівчинку, тож сказала не я», – обурилася Ірин, – «то була пані Бер. А я відповіла, що… Ірин, мене не цікаво, що ти відповіла. Більше не розмовляй зі мною до кінця своїх днів». «Звісно, я не повинна була казати таке». Але ті слова немовби самі вихопилися, тоді прийшла решта дівчат, і я мусила заспокоїтися і щосила грати роль гостиної господині. Ірина увесь час присиділа разом з Олів Кірк і пішла, навіть не глянувши в мій бік певне, вона показала, що ловить мене на слові, та мені байдуже, бо я не хочу дружити з дівчиною, яка повторює таку морзену брехню про Волтера. Проте мені прикручилися це, ми були добрими товаришками, і ще донедавна Ірин приязно ставилася до мене, а тепер полуда спала мені з очей, і я думаю, що у світі немає справжньої дружби. Тато найняв старого Джоміда, щоб той змайстрував понеділкові буду на станції. Ми думали, що коли западуть морози, він вернеться додому, але жодна земна сила не здатна виманити понеділка з місця більше, ніж на кілька хвилин. Він зустрічає там кожен поїзд, тож нам довелося подбати, щоб йому було зручно. Джо поставив путу, «Звідти понеділкові добре видно платформу, і ми сподіваємося, що він житиме там». Понеділок зажив собі чималенької слави, і шарлотана приїздив репортер «Ентерпрайз», сфотографував його і написав цілу статтю про його вірне чекання. Ту статтю передрукували всі канадські газети, але сердечному песокові байдуже – Джем поїхав. Понеділок не знає, куди і навіщо, але дожидатиме його повернення. Чомусь і мене це підтримує, хай і безглуздо, та я сама відчуваю, що Джем неодмінно повернеться, коли понеділок так сумліно чекає на нього. Джимс сопев колись цібо біля мене, і це не аденоїди, а нежить. Учора в Ірин був нежить, і я переконана, що вона заразила Джимса, коли цілувала його». Він навчився пригарно сідати, і уже не дратує мене так, як колись. Тепер він любить купатися, і серйозно плюскає рученятами по воді, замість вищати і звиватися. О, я ніколи не забуду двох перших місяців його життя. Не знаю, як я й пережила їх. Проте це минуло, і нині ми із Джимсом добре тримаємося. Сьогодні ввечері я трішки полоскутала його, роздягаючи – я ні за що не чучикатиму дитини. Та щодо лоско, то Морган нічого не каже. Я лиш хотіла поглянути, чи всміхнеться він мені так, як усміхався Ірин. І він усміхнувся. На щоках у нього з'явилися ямочки. Шкода, що його мати не зможе побачити їх. Сьогодні я закінчила шосту пару шкарпеток. Доки я в'язала перші три пари, п'яте за мене робила с'юзен. А потім я вирішила не ухилятися і сама навчилася в'язати п'яте. Терпіти цього не можу. Але від 4 серпня я роблю стільки осоружних справ, що байдуже, навіть коли їх більшає на одну. Я просто згадую джемові жарти про болото на Солсберійській рівнині і мовчки стаю до праці. Розділ одинадцятий. Морок і світло. На ріство студенти повернулися до Глена, тож на якийсь час Інглсайді знову запанував сміх. Проте не всі були присутні – Уперше за святковим столом бракувало одного члена сім'ї. Джем із його відважними очима і опертостуленими вустами був далеко від тому. І рілі болів кожен погляд на його порожній стілець. Сьюзен наполягла на тім, щоб поставити і Джемів прибор. Тепер коло його тарілки лежало хімерне кільцеля серветки, яким він користувався ще з дитинства. І стояв старовинний високий келих – Давній дарунок тітоньки Маріли і зелених дахів. Джем дуже любив пити саме із цього келиха. Цей благословений хлопчик завжди матиме своє місце за нашим столом, несхитно мовила Сюзен, і можете бути певні, пані блайдорогенька, що нині він подумки з нами, а наступного року перебуватиме з нами душею і тілом. Заждіть, як навесні почнеться великий наступ, то й війна одразу скінчиться. Усі намагалися вірити в це, проте рішуче їхній намір не смутитися затьмарювала тривога. Волдер упродовж канікул був мовчазний і зажурений. Він показав Ріллі жорстокий анонімний лист, який одержав у Редмонді. Лист радше жовчний і лютий, аніж сповнений патріотичного обурення. І все ж Ріло, кожне слово в ньому правдиве. Ріла вихопила в нього лист і жбурнула в камін. «Він ані трохи неправдивий!» – гнівно вигукнула вона. «Волтере, у тебе починається меланхолія!» «Панна Олівер каже, що знає, таке стається, коли вона довго троюдить собі душу сумними думками!» «У Редмонді я не можу позбутися цих думок. Усі студенти, мов вогнем, палають через війну. Кожного здорового хлопця, що не записується до війська, вважають боягусом і, відповідно, ставляться до нього». Доктор Мілн, наш викладач англійської літератури, завжди виявляв до мене прихильність. Але все змінилося, відколи двоє його синів подалися на фронт. «Це несправедливо. Ти ще не готовий до служби». «Готовий. Я цілковито одужав. Я не готовий за душевним станом. А це ганебна плямина репутації. Не плач, Ріло. Не плач. Я не йду на війну, якщо ти цього боїшся». Мелодія додаряла й мені у вухах у день і вночі – та я не можу відгукнутися на неї». «Мама, не переживай, якщо ти підеш», – хлепала Ріла. «І я також. Волтере, для будь-якої сім'ї достатньо одного сина на фронті». Різдвяні свята минули невесело. Утім, присутність Нен, Ді, Волтера і Ширлі допомогла Рілі дати раду із журбою. До того ж, Кенет Форд надіслав їй книжку і вітальний лист. Читаючи його, дівчина вряди ряди годарю А серце їй калатило сильніше – аж до останнього абзацу, від якого вона похолола. Нога мені вже зовсім не болить. За два-три місяці я і собі подамся до війська. Рило моя рило. як радо я обору однострій. Нарешті малий Кен зможе дивитися всім у вічі і відчувати, що нікому нічого не винен. Останнім часом кепсько було, відколи я не кульгаю. Люди, які не знають про мою ногу, тільки і зиркали, мов би кажучи. «Сачок ти, хлопче!» «Тепер уже ніхто не погляне на мене з лоба!» «Ненавижу цю війну!» Скрушному Валаріла, дивлячись, як кленовий гай Убирається в пишні рожево-золоті шати зимових сутінків «Минув 1914-й!» Сказав лікар Плайт першого дня Нового року Він розпочався казковим світанком Проте скінчився кривавим заходом сонця «Що перенесе нам...» «1915-й! – лаконічно озвалася Сьюзен. «Ви справді вірите, що ми переможемо?» – дожливо запитала пана Олівер. Вона приїхала з Лобриджа, щоб відвідати студентів напередодні їхнього повернення до Редмонду. Нині пана Олівер була в похмурім гуморі, і цинічно вбачала в усьому лише темний бік. «Чи вірю я, що ми переможемо?» – вигукнула Сьюзен. «Ні, пана Олівер, дорогенька, я не вірю, я знаю». Не це турбує мене, а те, як довго воно все триватиме і яку ціну ми змушені будемо заплатити за перемогу. Ну, та не розбивши яйця, не підсмажиш яєчні. Тому покладімося на Бога і готуємо зброю. Часом я думаю, що зброя – це краще, аніж надія на Бога, мовила пана Олівер. Ні, дорогенька, ви так не думаєте. Німці мали багато зброї в битві на Марні, та проведіння вкоськало їх. Не забувайте про це. Згадуйте це щоразу, коли вас охоплять сумніви. Міцно стисніть пильця вашого крісла і повторюйте. Зброя – це добре. Та краще – віра у всемогутнього. А він на нашому боці. Хай що про це каже кайзер. Моя кузина Софія занепадає духом так само, як ви. Учора взялася скиглити. «Падонько, що ж нам робити, коли німці і сюди дістануться?» «Ховати їх», – відрубала я. «Місця на могилі не бракує». Кузина Софія сказала, що я легковажна, та це неправда, пане Олівер дорогенька, я просто спокійна і упевнена в британському флоті і наших канадських хлопцях. Я, наче той пан Вільям Полок, із Гарбургеда. Він уже дуже старий, а до того ж багато років був хворий, і минулого тижня йому так погіршало, аж невістка сказала, що він, напевно, і вмер, дідька Лисого, мовив пан Полок хоч я і не борюся стверджувати, чи справді він проказав ці огидні слова. Я не умер і не умру, доки тому кайзерові не дадуть прочуханки. Оце села духу, якою я захоплююся. Я теж захоплююся, але розділити її не здатна, зітхнула Гертруда. Досі я завжди могла опоритися з тяжкими думками, тікала від них украй сновидінь, а поверталася свіжа і усміхнена. Але від цих думок я не годна втекти. І я також. Озвалася пані Блайд. Тепер мені страшно лягати спати. Усе життя я любила ці веселі півгодини перед сном, коли можна уявити собі найдивовижніші речі, нині мені уявляється зовсім інше. А я радію, коли надходить ніч і можна лягти, мовила пана Олівер. Я люблю темряву, бо можна знову бути з собою. Не треба всміхатися чи вдавати несхитну віру в розмові. Та часом і я даю волю уяві. І бачите саме, що і ви. Жахливі картини. Багато жахливих років попереду. Добре, що я не маю уяви, – відрізалась Юзен. Уникла цієї кари. Ось де у газеті написано, що кронпринц і знову вбитий. Може, тепер він таки остаточно помре? А Вудро Вілсон має намір писати чергову ноту. «Цікаво», – підсумувала Світень із гіркою іронією, що віднедавна лунала в усіх її коментарях щодо дій бідолажного президента. «Чи живий і ще шкільний учитель цього чоловіка?» У січні Джимсові виповнилося п'ять місяців. і Ріла відзначила цю дату тим, що перестала сповивати його. «Він важить 14 фунтів», – радісно оголосила дівчина. «Саме стільки, згідно з Морганом, Повинне важити п'ятимісячне немовля. Уже ніхто не мав сумніву в тому, що Джимс перетворюється на вельми гарненького хлопчика. Його щічки тепер були круглі, прухкі й рожеві, очі великі та ясні, а при основі кожного пальчика він мав щонаймиші ямочки у нього навіть почало рости волосся на превелике полегшення ріле. Блідозолотавий золотавий пушок довкола Джимсової голівки був помітний за належного освітлення. Він був хорошим дитям і зазвичай спав і їв саме так, як то описував Морган. В ряди, він усміхався, проте ніколи не сміявся, попри всі зусилля блайтів. Це тривожило Рілло, бо згідно з Морганом, перший сміх мав пролунати від третього до п'ятого місяця дитячого життя. Джимс мав уже п'ять місяців, а досі не виявив жодного наміру засміятися. Чому? Чи немає в нього якихось відхилень від норми? Одного вечора Ріла пізно повернулася додому зі зборів, на яких геленських юнаків агітували записуватися добровольці, і де саме вона декламувала патріотичні вірші. Досі Ріла не зважувалася виступати на публіці, вона боялася зашепелявити. Так неодноразово ставалися з нею за сильного хвилювання. Коли її запросили до виступу на зборах у Верхньому Глені, попервах вона відмовилася, утім невдовзі замислилася – чи не було це виявом боягуства? Що сказав джем, якби довідався? Отак, промучившись два дні, Ріла зателефонувала голові патріотичного товариства і дала згоду на виступ. Вона виступала і кілька разів зашепелявала, після чого всю ніч пролежала, не склепивши очей, у тяжких муках скривдженого честолюбства. А проте два дні потому вона знову декламувала, тепер уже у гарбургеді. Після виступу в Лобриджі і по той біч затоки Ріла примирилася із власною невеличкою ватою, адже крім неї самої ніхто на це не зважав. Вона була така щира і чарівна, і мала такі ясні очі. Не один хлопчина записався до війська тому, що Рілин погляд, мов би, звертався саме до нього, коли вона палку запитувала, чи може бути краща смерть на світі, аніж за прабатькові могили, за жертовники богів чи то від хвилювання голосом стверджувала, що слава година – цінніша за весь невизнаний вік. Навіть вайлуватий Мілард Дуглас так надихнувся після одного з її виступів, що Мері Ванс мусила цілу годину напучувати його. Тоді Мері скрушно заявила, що Ріла Блайт лише вдає, не побивається за джемом, бо чого б то вона так намовляла братів та друзів інших дівчат записуватися в солдати. Того вечора Ріла, утомлена і змерзла, радо пірнула у своє тепле ліжечко і затишно вмостилася попід ковдрою. Утім, винувато подумавши, як поживають нині Джим та Джері. Проте щойно вона почала зігріватися і засинати, як Джим розплакався і плакав додалі сильніше. Ріла скулилася в ліжку, постановляючи дати йому виплакатися. Теза моргана цілком виправдовувала її. Джимсові було тепло, зручно і нічого не боліло. Він був нагодований достоту так, як це пішло б йому на користь. Метушитися довкола нього за цих умов означало розпещувати дитину. А Ріла не мала такого наміру. Хай собі плаче, доки втомиться і знову засне. Та згодом Ріло почала бентежити уява. Припустімо, думала дівчина як крихітне, безпорадне, п'ятимісячне дитинча і батько мій десь у Франції, а бідолажна матінка, що так тривожилася за мене, уже в могилі. Припустімо, я лежу у кошечку у великій темній кімнаті, і на кілька миль довкола, як мені доздається, жодного вогника чи живої душі. Припустімо, ніхто в цілім світі не любить мене, адже батько, який ніколи мене не бачив, навряд чи має до мене якісь почуття». Надто, що він ані разу не поцікавився моєю долею. Хіба я і собі не заплакала б? Хіба не відчула б себе такою самотньою, всіма покинутою і переляканою, що просто не змогла б не заплакати?» Ріла підхопилася, витягла Джимса з колиски і уклала в ліжку побіля себе. Рученята в нього були холодні. Сердечне малятко. Проте він негайно замовк. А щойно вона пригорнула його, як він засміявся. І то був справжній лагідний сміх, мудзюркіт потічка, захоплений і захопливий. «Ти мій малесенький», – вигукнула Ріла. «Ти тішишся, що вже не сам у великій темній кімнаті?» Вона захотіла розцілувати його і розцілувала. Ріла поцілувала його шовковисто-запашну голівку, пухеньку щічку, змерзлі долоньки. Їй захотілося міцно обійняти його, притиснути, як у дитинстві вона обіймала і притискала кошенят. Її охопило дивовижне, досі незвідане відчуття тбайливої ніжності. Через кілька хвилин Джим смісно заснув. Аріла, слухаючи його тихе, спокійне дихання і відчуваючи поруч тепле маленьке тільце, збагнула, що нарешті полюбила це дитя воєнної доби. Він став такий хороший. Думала Ріла і собі відпливаючи в Крайс новидінь. У лютому Джем, Джері та Роберт Грант опинилися в шанцях. І звичний трип інглисайського життя просяк напругою і страхом. У березні ж слово «іпер» і прес, як умовляли його Сюзен, набуло для них гнітючого значення. У щоденних газетах почали з'являтися списки вбитих і поранених. А коли дзвонив телефон, ніхто в Інглесайді не міг зняти слухавку без пекучого холоду в серці. Адже то міг бути начальник станції з повідомленням про телеграму з Європи. І ніхто не міг прокинутися вранці без раптового страху від думки про те, що принесе їм новий день. «А колись я так радо вітала перші промені сонця», – думала Віла, Утім, життя і далі являло собою коло обіг звичайних обов'язків – тільки щотижня двоє чи троє гленських хлопців, які ще вчора були безроботними школярами, вирішили на фронт. «Нині голодно, пані Блайдорогенька», – мовила якось Сьюзен, пірнаючи в дім з морозного спокою безхмарних канадських сутінків. «Я тривожуся, як там наші хлопчики в шанцях». «Усе вертає наші думки до цієї війни», – сказала Гертруда Олівер. «Ми не можемо сховатися від неї, навіть у розмовах про погоду». Я сама нікуди не можу вийти цими холодними вечорами, не подумавши про солдатів. Усіх, не лише наших рідних та друзів. Я відчувала б достеменно те саме, навіть якби на фронті не було нікого з моїх знайомих. Мені соромно щовечора вкладатися в тепле та зручне ліжко. Здається, це не гідно з мого боку. Жити в затишку, якого позбавлені стільки людей. «Нині в Кривниці я зустріла пані Мередіт», – озвалася Сьюзен. І вона сказала, що тривожиться за Брюса. Він бере все надто близько до серця. Уже тиждень плаче ночами через голодних бельгійців. «Мамо, – каже їй так благально, – адже маленькі дітки не голодують. Мамо, тільки скажіть, що маленькі дітки не голодують». А пані Мередіт не може сказати такого, бо це неправда. Тож і гадки немає, як їй тепер бути. Вони намагаються не розповідати йому про війну – але він так чи так дізнається, і тоді його неможливо втішити. Мені самі, пані блайдорогенька, дорогенька, душа за тих бельгійців болить, і я не можу задурманити себе думками, то все лише вигадки. Як і з романом, коли читаєш, і досить лише сказати собі «Сьюзен Бейкер, не плач, ти знаєш, такого насправді не відбувалося, але мусимо жити далі. Он де, ви чули, Джек Крофорд хоче податися на війну» бо йому, бач, набридло ходити за плугом, або ж то була йому добра зміна в житті. А жінка Річарда Еліота з того боку затопи побивається, що сварила була свого чоловіка, мовляв, він пахкає люлькою у вітальні і нашторив від того сюдає кіптєва. А тепер, коли він записався добровольці, вона так шкодує про це. «Пані Блайдоргенька, ви знаєте Джозаю Купера і Вільяма Дейлі? Колись вони були нерозлучними друзями» а двадцять років тому посварилися і відтоді не розмовляли. Ну, то позавчора прийшов Джозая до Вільяма і каже, «Помирімося, друже, нечас тепер ворогувати». Вільям зрадів, простягнув йому руку, вони посідали і заговорили. А вже через півгодини знову посварилися, і то ще лютіше. Джозая стояв на тому, що Дарданельська операція не сосвітна дурниця. А Вільям, що то чи не єдина розважлива річ, на яку спромоглися союзники. Тепер Вільям звинувачує Джозаю в пронімецьких настроях. Мовляв, той іще гірший, аніж «Місяць із баками». Сам «Місяць із баками» клянеться, що він не прибічник німців, а пацифіст. Хто знає, що воно таке, але як він про себе це каже, то вочевидь непристойне, можете бути певні». Він був заявив, що перемога принев Шапель не варта тих жертв, яких вона коштувала, і заборонив Джо Мілгриву близько підходити до свого дому, бо Джо зійняв прапор на батьківською фермою, коли не дійшли добрі новини. А ви чули, пані Блайдоргенька, що цар перейменував той перз... е... Перемишль? Отже, він такий мудрий чоловік, дарма що росіянин. Джо Вікарс розповідає, як зауважив дивну штукенці в небі над Лобрицькою дорогою. Як ви гадаєте, пані Блайдорогенька, чи можливо, що то був це Пелін? Ні, Сьюзен, навряд чи це так. Я би і не хвилювалася, якби місяць із баками не мешкав у Глені. Хтось бачив, як він нещодавно виробляв дивні маневри з ліхтарем на своєму городі. Люди певні, що він подавав сигнали. Кому і навіщо? Отож, бо й воно, пані Блайдорогенька, я так собі думаю, уряд має ретельніше пильнувати цього чоловіка, якщо не хоче, щоб нас усіх перебили вночі просто в ліжках. А тепер я хотенько прогляну газети і напишу листа маленькому Джемові. Двох речей я не робила ніколи в житті, пані Блайдорогенька, не писала листів і не читала новин про політику. Але ось я роблю одне і інше, і бачу, що з політикою цікаво давати раду. Хто зна, чого хоче той Вудро Вілсон, але, надіюся, цю загадку я ще колись розв'яжу. Одного разу, стежачи за Вілсоном та політичними перипетіями, Сьюзен натрапила на звістку, що дуже її схвилювала, і вигукнула в гіркому розпачі. «У цього чортового кайзера тільки черяк!» «Сюзен, не лайтеся!» – скривив селікар Блайт. Пане лікарі, дорогенький, чортів, це не лайливе слово. Хіба ж лайка, то не згадування імені Всевишнього намарне? Ну, воно не вельме е, вишукане, відповів лікар Блайт, підморгнувши Гертруді Олівер. Ні, пане лікарі, дорогенький, чорт і кайзер, якщо це дві різні особи, ні трохи не вишукані, то і говорити про них інакше ніяк не виходить. Тож я стоятиму над тим, що сказала, хоча завважте... Я намагаюся не висловлюватися так у присутності маленької Ріли. І яке право мають газети писати, що в Кайзера запалені легень, і давати людям надію, коли у нього тільки черяк? Черяк! Бо дай би, вони обсіли його з ніг до голови! І Сьюзен рушила на кухню, щоб відповісти на Джаймів лист, який не дійшов того дня, із якого вона висновила, що благословений хлопчик потребує слова підтримки від рідних. «Тато, сьогодні ми сидимо в старому винному льосі», – писав він. «Води по коліну і кишить щурами. Вогню нема і сіється мжичка, тож загалом доволі понуро. Але могло бути сотужніше». Я одержав посилку від Сьюзен. Усе надійшло неторкане і ціле, тож ми влаштували бенкет. Джері зі своїм підрозділом далі за лінією фронту. Він каже, що пайка в них навіть гірше, ніж давня тоточність тітки Марти. А в нас тут не зле, тільки весь час одне й те саме. Перекажіть Сьюсен, що я не пошкодував би і річної платні, аби лиш поїсти її імбирного печива у формі мавп. Та хай вона не думає пекти і надсилати, бо все одно зіпсується дорогою. Нас обстрілюють від останнього лютневого тижня. Учора одного хлопця з Нової Шотландії вбило просто біля мене. Снаряд вибухнув, а коли дим розвіявся, він лежав уже мертвий». Нескалічений. Лише на обличчі застиг здивований вираз. Уперше в житті я зблизька побачив смерть. І було лячно. Але тут швидко звикаєш до різних страхіть. Ми опинилися в зовсім іншому світі. Тільки зорі незмінні. Але і вони чомусь інакше розташовані, аніж удома. Перекажіть мамі, щоб не хвилювалася. Я добро даю собі раду. Здоровий і впевнений у правильності свого рішення – Перед нами, по той бік лінії фронту, є те, що має бути зметене з лиця землі. От і все. Утілення зла, що погрожує до віку отруїти наші життя. Його необхідно знищити, тато. Хай як довго це триватиме, і хай якою ціною буде виконано. Перекажіть це нашим односайцям. Вони ще не розуміють, що вирвалося тут на волю. Я і сам не розумів, доки не опинився на фронті. Я думав, на мене чекає цікава пригода. Тут немає нічого цікавого. Але я, напевне, там, де повинен бути. Коли я побачив, на що перетворилися будинки, сади і люди, тато, мені здалося, наче ті гуни вже марширують долиною Райдух і Гленом, і нашим інглесаїцьким садом. Тут теж були сади. Прекрасні, столітні сади. І що з ними сталося нині? Вони сплюндровані, осквернені. Ми боремося, щоб у наших любих рідних місцях, де ми бавилися з малку, могли згодом бавитися нові покоління дітей. Боремося, щоб захистити і оберегти всі добрі, милю серцю речі. Коли ви будете на станції, не забувайте гладити понеділка за мене. Маленькі друзяка так чекає мого повернення. Присягаюся, тато. Часом у цих темних холодних шанцях мені тепліє на серці від самої лиш думки про те, що за тисячі миль на старій генській платформі плямистий цуцик не спить так само, як я. Перекажіть від мене, Ріллі, я дуже тішуся, що її хлопчик так добре росте. І скажіть, Сьюзен, що я затято, нищо, гунів та нужу. Пані, блайдорогенька, дорогенька, прошепотіла Сьюзен, а що таке нужа? Пані Блайт відповіла їй теж пошепки і додала, почувши нажахані вигуки С'юзен. Так завжди стається в шанцях. Сьюзен похитала головою і мовчки почовгала геть, щоб розпороти один із кутиків джемвої посилки і укласти туди густий гребінець.